Pista 18 Cu totul altă situație avea Portugalia unde Henric, navigatorul, în cei 45 de ani de activitate ai săi, a murit în 1460, pregătise marinar cu experiență și ridicase flota portugheză pe primul loc în lume. Acest suveran era în permanență preocupat de organizarea unor călătorii spre țărmuri depărtate și necunoscute. Navigatorii săi au explorat țărmul Africii de la Gibraltar până în Guinea și l-au însemnat pe hărți. Mediterana era prea strâmtă, un lac închis și prea aglomerată pentru Henric, care a obținut de la papă monopolul comerțului african și al cuceririi regiunilor de litoral din Africa, în afară de țărmul nordic mediteranean, atât asupra celor deja dobândite, cât și asupra celor ce vor fi dobândite de la capurile Bojador și Nao până în Gruinea și mai departe de-a lungul țărmului sudic până în Indii. În sfârșit, în vremea lui Henric navigatorul, în ciuda poreclei sale, el n-a călătorit pe mare decât foarte puțin, în flota portugheză a început să predomine caravela, navă cu trei sau patru catarge, ușoară, rapidă, cu velatură latină, pânze triunghiulare sau cu partea de sus triungulară. Lesne de manevrat, care și pe vânt nefavorabil putea înainte în voie. Navă potrivită pentru călătorii lungi. Navigatorii portughezi se îndreptau așadar spre sud, după cum atestă Bula Romanus Pontifex din 1455, ad meridionales et orientales plagas, latinescul plaga înseamnă ținut regiune, și, pe măsură ce explorau aceste tere incognite, coasta apuseană a Africii, dădeau țărmurilor nou descoperite nume sugestive pentru perioada colonială, coasta Aurului, coasta Fildeșului, coasta Piperului, coasta Sclavilor. O parte a vechilor denumiri nu se mai folosește astăzi. Tinerele state africane independente au revenit la vechile denumiri tradiționale ale regiunilor respective. Dacă pe coasta aurului, astăzi Ghana, existau într-adevăr unele zăcăminte aurifere, în schimb, pe coasta piperului, astăzi Liberia, nu exista nici urmă de piper nigrum, numele științific al plantei cățărătoare care produce mult căutatele boabe de piper, ci numai o leguminoasă numită malageta sau malagueta, malagheta, ale cărei semințe amintesc vag de gustul piperului indian. Dar toate acestea constituie tot atâtea etape în căutarea mult râvnitului drum către Indii, către insulele mirodeniilor, unde se găsesc într-adevăr boabe de piper nigrum, precum și mugurii florale ai cuișorului, semințele de miristica fragrans, care au primit la noi numele de nucșoare, după cum coaja aromată a unui alt arbust exotic, a fost numită scorțișoară, ca să nu mai vorbim de rizomul cromat al unei erbacee numite zinghiber oficinale sau gimberul, de rășină din scoarța de styrax, benzoin, smirnă, căutată de medici și de atelierele de parfumerie și de multe altele. Către sfârșitul veacului, ultimele două etape s-au succedat cu repeziciune. În 1487, cu două nave de câte 50 de tone, Bartolomeu Dias trece de extremitatea sudică a Africii, iar în 1498 Vasco de Agama, după o călătorie aventuroasă, ajunge la Calicut, în India, de unde se întoarce cu navele încărcate de mărfuri, îndeosebi cu aromate, cu spizerii. Dar insulele mirodeniilor, despre bogăția cărora circulau atâtea povești reale sau fanteziste, erau și mai departe. Ele vor fi atinse abia în 1511 de câteva nave armate de viceregele indiilor portugheze, Alfonso de Albuquerque și anexate după 1526. Prin insulele mirodeniilor se desemnează în general arhipelagul Molucelor sau Malucu, Situate între insulele Filipine, Celebes și Noaguinee, dar insule cu mirodenii pe care cresc plantele cu frunze, flori, semințe, coajă sau rădăcini aromate, cu bogat conținut de uleiuri eterice, sunt foarte multe. Practic, ele cuprind aproape toate țărmurile malaieze și indoneziene, la nord până în Marea Chinei de Sud, la sud până aproape de Australia. Găsirea căilor de acces către insulele mirodeniilor au însemnat un punct important în istoria agitată a cuceririlor portugheze și, totodată, o etapă nouă în legăturile comerciale de străveche tradiție dintre regiunile orientale și Europa. În acest sens, Bernal este poate prea sever când spune... Contrastul dintre expedițiile succesive ale portughezilor în jurul Africii și hotărârea lui Colum de a risca totul, navigând direct de-a Atlanticului, este analog contrastului dintre progresul tehnic care depinde de îmbunătățirea continuă a practicilor tradiționale și progresul științific care folosește rațiunea pentru a rupe radical cu tradiția. Încheiat citatul. Căci se cuvine să ținem seama că Marele Amiral, care a fost Columb, n-a ajuns navigând spre apus în insulele Mirodeniilor căutate cu atâta ardoare. Acțiune pe care o vor realiza marinarii unui alt mare navigator, Magellan, portughez aflat în slujba Spaniei, mai târziu, în 1521, la numai câteva zile după ce au avut durerea să-și pierdă capitanul, Ucis într-o încăierare cu băștinașii insulei Mactan din arhipelagul Filipinelor. În jumătatea de mileniu care s-a scurs de la istoricele călătorii ale lui Dagama, Columb și Magellan, s-au produs schimbări fundamentale în alimentație, farmacoterapie, industria coloranților și parfumurilor. Anilina a înlocuit Indigo-ul. Industria farmaceutică folosește astăzi de aproape exclusiv produse de sinteză. Totuși, alături de cartofii, roșiile, porumbul și altele venite din lumea nouă să îmbogățească bucătăria noastră, se cuvin citate și astăzi mirodeniile de peste mări, Spițeriile despre al căror rol însemnat în istoria descoperirilor geografice s-a scris poate încă prea puțin. Tocmai se împliniseră 5 ani de când Vasco da Gama, ocolind capul furtunilor, pe care regele Huau al Doileal rebotezase al Bunei Speranțe, deschisese drumul către Indii, când un mic nobil normand, binopol mie de Gonville, care la Honfleur, în Calvados, lagurile Senei, practicase negustoria și studiase arta navigației, armă o navă de 120 de tone și porni către Orient în căutarea fabuloaselor bogății ale Indiilor. Căci nu se cuvenea își spunea domnul de Gonville, ca negustorii francezi din onflor să stea cu minile în sân, în timp ce negustorii spanioli și portughezi se îmbogățeau. De altfel, Nava fu botezată Le Spoir, Speranța, un nume care spune multe. Plecată din onflor, în pragul verii lui 1503, Speranța a revenit în patrie după doi ani. Reveni e un fel de-a spune, Atacat de pirații în largul coastei Normande, având o navă greu încercată de furtuni și oameni puizați de foame și scorbut, de Gonville a preferat să ieșuieze pe recifele de pe coasta Cotantin, sfărâmând nava ca să poată salva echipajul. Mai târziu a depus în mâinile procurorului regal din Rouen o relatare a călătoriei sale, redactată din memorie, Doarece jurnalul de bord, ca și toate mărfurile achiziționate în decursul călătoriei, se pierduseră în naufragiu. Din relatare reieșea că speranța, după o călătorie aventuroasă, acostase pe o insulă populată de oameni despuiați și foarte mulți papagali, o insulă mare cu vegetație bogată, prin mijlocul căreia curgea un fluviu. Drept dovada acelor afirmate, capitanul de Gonville aducea cu el... După cum se obișnuia în asemenea împrejurări, un tânăr sălbatic, pe esomeric, fiul lui Arosca, regele insulei. La vremea ei, relatarea lui Gonville n-a făcut cine știe ce vâlvă. Era o povestire marinărească destul de obișnuită în acei ani ai călătoriilor temerare peste mări și oceane, iar comanditarii din Onfleur ai ghinionistului capitan nu-i putea ierta banii rosiți și mărfurile pierdute în naufragiu. Dar după aproape 80 de ani, în 1582, un anume La Poblinier, într-o carte cu titlul Le Troamont, în care încearcă să demonstreze că în afară de lumea veche și de cea nouă există și o a treia, sudică sau australă, scrie Toată lumea ignoră că 17 ani înaintea lui Magellan un vas comercial plecat din Onfleur a urmat itinerarul lui Vasco da Gama, a descoperit cel din tâi lumea australă și a făcut negoți cu localnicii. Francezii i-au lăsat pe spaniol și pe portughezi să le răpească onoarea de a fi făcut această descoperire. Încheiat citatul. Și iată chestiunea revenind în actualitate, intrând în preocupările geografilor, cartografilor, navigatorilor. Cam în aceeași vreme apare celebrul atlas, Teatrum Orbis Terrarum, al lui Abraham Ortelius din Anver, discipol al lui Mercator, aflat în slujba regelui Spaniei, în care, mai jos de țara de foc, figura o terra australis incognita, prelungită în sudul Africii prin Regio Psittacorum, țara papagalilor, un autor mai nou, Presupune că, în perspectiva harta lui Ortelius, este menționată insula cu papagali a lui Dogonville, ceea ce nu este imposibil, dar puțin probabil. Mai întâi fiindcă harta era opera unui cartograf de la Curtea Spaniei, apoi fiindcă un portughez, Pedro Alvarez Cabral, ajunsese încă în 1500 la extremitatea răsăriteană a Braziliei, pe care o luase drept o insulă numind-o Vera Cruz, și de unde trimisese regelui în dar câțiva papagali, drept care, după ce numele noii insule a fost schimbat din Veracruz în Santa Cruz, a fost din nou schimbat în Tierra de los Papagaios. De altfel, în a treia sa călătorie, 1501-1502, așadar, scurt timp înainte de Gonville, Amerigo Vespucci a fost și el în țara papagalilor pe care o descrie în culori paradisiace climă dulce, copaci înalți cu flori înmiresmate, mirodenii și multe păsări multicolore. Descrierea făcută băștinașilor nu se potrivește însă cu cea făcută de Gonville. În scrisorile sale Vespucii relatează că, citat, nu au nici regi, nici temple, nici idoli, n-au nici negoți și nici bani. Se dușmănesc unii pe alții și se bat cu cea mai mare sălbăticie și fără nicio socoteală. De asemenea, se hrănesc cu carne de om." Încheiat citatul. Toate acestea ne duc la presupunerea că țara papagalilor din harta lui Ortelius este cea vizitată în 1500 de Cabral și în 1502 de Vespucii. În ceea ce privește misterioasa insulă descoperită de Gonville în 1503, de ea se va vorbi iar un veac și jumătate după naufragiul navei Le Spoir, când un anume polmie de o curton, Canonic al Catedralei din Lizeau, din Calvados, redactă un memoriu adresat papei Alexandru al VII-lea și îi sprijinit de misionarul Vincent de Pol. Cine era de fapt Polmie? Nici mai mult, nici mai puțin decât un strănepot al lui Ezomeric, fiul regelui din țara papagalilor. După naufragiu, neputândul l trimite înapoi în țara lui așa cum făgăduise, Dogonville îl trimisese pe ezomeric la școala unei mănăstiri, apoi îl căsătorise cu nepoata și moștenitoarea sa, Suzanne Polmie. Fiul lor se dedicase preoției ca și nepotul, canonicul din Lisio, care acum revendica pentru străbunicul Dogonville onoarea de a fi descoperit lumea australă și cerea creștinarea supușilor celuilalt străbunic al său, Regele Arosca al țării papagalilor Iar toate acestea le făcea într-un memoriu de mare fantezie În care aducea mai multă incompetență decât credință. Editorul Cramoazii se grăbi să tipărească și să difuzeze memoriul În care Abatele Polmie situa țara papagalilor între 70 de grade și 75 grade longitudine estică Și circa 68 grade latitudine sudică prin urmare nu departe de actualul continent, Antarctic. Ciudat este că nimeni nu părea să-și pună întrebarea cum se face că papagalii, păsări iubitoare de căldură, au reușit să supraviețuiască la asemenea latitudine, mult mai potrivită pinguinilor. Ba se pare că însuși Ludovic al XIV-lea, sesizată de ministrul său Colbert, începuse să arate oarecare interes față de locuitorii țării lui Dogonville. Această ter de Gonville a fost apoi căutată vreme de două veacuri. Morpoa, ministrul marinei sub Ludovic al XV-lea, dădu dispoziția ca raportul original al călătoriei navei Le Spoire să fie căutat în arhivele amiralității din Normandia, dar raportul dispăruse. Mai târziu, în 1739, compania franceză a indiilor răsăritene îl trimise pe cel mai bun căpitan al ei în căutarea insulei, pe Bouvet de Lozier, care descoperi doar o mică insulă vulcanică nelocuită, care îi poartă și astăzi numele. Apoi, rând pe rând, țara papagalilor fu căutată de aproape toți marii navigatori francezi. În 1770, Kerguelan descoperi în sud un arhipelag unde mișunau focile, dar nici urmă de Papagali. Iar doi ani mai târziu, Marion găsi la sud de Madagascar câteva insulițe inabordabile pe care, ca să nu se înapoize cu mâinile goale, ne spune Osio, le boteză insula Paștelui, insula rece, insula pustie și insula posesiunii. Țara papagalilor a continuat să preocupe pe navigatori până către mijlocul veacului trecut, dând loc la ipoteze care de care mai năstrușnice. Un scriitor avizat ca Leon Guérin nota în 1874. Amănuntele date de canonicul din Lisieux ne duc la presupunerea că e vorba pur și simplu de Marea Insulă Madagascar. Încheia citatul. În același an, 1874, se produse Marea Surpriză. Pierre Margrie, Conservator al arhivelor marinei descoperi printr-o întâmplare o copie autentificată a raportului asupra călătoriei navei Le Spoir și lucrurile să lămuriră, țara papagalilor dovedindu-se a fi mult mai puțin australă decât crezuseră cei mai mulți. Le Spoire plecase așadar în vara lui 1503 din Honfleur, făcuse escale la Lisabona în Canare și insulele Capului Verde, fusese surprinsă de o furtună, apoi nimerise în regiunile calme ale tropicului Capricornului până când, ghidându-se după zborul unei păsări, capitanul ei reușise să stabilească destul de exact poziția care corespunde cu vărsarea în marea actualului San Francisco del Sul pe coasta Braziliei. Marinarii francezi rămăseseră aici șase luni oaspeței amerindienilor Carijos, după care, ridicarea ancora și pornirea spre patrie, având la bord 50 chintale de diferite mărfuri, precum și pe tânărul ezomeric. După o călătorie aventuroasă, micul vas, urmărit de o navă piraterească engleză, apoi de una bretonă, eșuă pe coasta Contantin, sfărâmându-se de stânci, cu care prilej își pierdură viața 15 oameni și întreaga încărcătură fu pierdută. De unde două concluzii? De Gonville n-a fost un descoperitor de pământuri necunoscute ci un navigator oarecare Iar țara papagalilor, după ce vreme de 350 de ani a figurat pe diverse hărți și a fost căutată de navigatori vestiți, nu există Ca să fim drepti, trebuie însă să amintim că Dogonville a fost un impostor fără voie victima imaginației prodigioase a unui strănepot de-al său și de-al regelui Arosca al indienilor, Carihos. iar Terapsita Corum, dacă n-a avut meritul de a fi existat, l-a avut pe cel de a fi stimulat unele călătorii care au dus la descoperirea mai multor insule sudice reale, constituind tot atâția pași pe drumul către Antarctica, ultima pată albă de pe Terra. Unul dintre cei mai însemnați călători și geografi arabi din Evul Mediu menționa în jurul lui 1150 prezența a 2700 insule într-un ocean atât de sărac în insule cum este Atlanticul, iar un veac și jumătate mai târziu, Marco Polo, vorbind despre Oceanul Indian, nota: În această mare există 12700 insule. Un autor mai nou, Richard Henig, în marile enigme ale universului, ocupându-se de insulele imaginare care împânzeau oceanele în hărțile medievale, se întreabă cum s-a răspândit și înrădăcinat asemenea geografie fantezistă de insule fantomă și ajunge între altele la concluzia că, în această chestiune, psihologia populară ocupă în ultima instanță un spațiu mai cuprinzător decât geografia propriu-zisă. Încheiat citatul Dar oare numai iluziile optice și imaginația, psihologia populară creatoare de povestiri fantastice și legende, unele dintre ele, după cum am văzut, țesute în ghergheful adevărului istoric, să fie unicele surse ale acestor insule fantomă? Dacă pornim de la premiza că mari continente, Atlantida, Pacifida, au putut dispare ca urmare a unor cataclisme de natură tectonică, de ce să nu presupunem că asemenea insule au existat aievea, dispărând apoi ca urmare a unor cutremure, erupții vulcanice, chiar furtuni deosebit de puternice? Dispariția sau apariția unor insule, fenomene nu prea frecvente, dar perfect explicabile în stadiul actual al științei, sunt menționate de-a lungul veacurilor în cronici și diferite lucrări cu caracter științific, a căror probitate este în afară de orice îndoială. Există unele regiuni ale globului nostru unde asemenea fenomene sunt mai frecvente, regiuni pe care nu trebuie neapărat să le căutăm foarte departe, ci le vom găsi chiar în cuprinsul bătrânei noastre Europe. Astfel, avem informații că în Marea Egee, arhipelagul Santorin, în anul 179 înaintea aerei noastre, a apărut brusc o insulă care mai există și astăzi sub numele de Paleocameni. Alte două insule apropiate, Micra-Camenii și Nea-Camenii, au apărut în 1573 și respectiv în 1707, iar în 1866 s-au mai ivit din apa mării câteva insule, între care Reca, Afresa, Georgios și Mai. Se pare că ultima apariție a unei insule în această zonă datează din 1928. Unele regiuni de litoral s-au dovedit mai favorabile atât mirajelor cât și făuririi de legende în legătură cu insule vrăjite. Insule cu viață efemeră au apărut în regiunea azorelor în 1638, 1720, 1757 și 1811 iar în sud-vestul Islandei, un vulcan submarin în erupție a dus la apariția unor asemenea insule în 1240 și 1783. Tot în această din urmă regiune, cam la jumătatea drumului dintre Islanda și Groenlanda, se afla o insulă care a continuat să figureze pe hărți medievale până târziu, de pildă pe o hartă catalană din 1480, Deși, în celebra hartă din 1513 a lui Piri Reis, se menționează că s-a scufundat în 1456. Câteva dintre aceste insule efemere figurează la loc de cinste în istoria descoperirilor geografice. Altele au indus în eroare navigatori dintre cei mai iscusiți. În sfârșit, altele au generat aprige discuții, ba chiar conflicte diplomatice. În 1867, căpitanul Edward Davis a descoperit în Oceanul Pacific o insulă situată pe paralela 27 de grade la 500 de mile marine de coasta sud-americană, insulă care apoi a început să figureze pe toate hărțile sub numele de Davisland. Ani în șir, alte nave au căutat-o fără să o găsească, iar în 1722, olandezul Rog Rien, Căutând-o, a descoperit insula Paștelui. Pe toate hărțile Europei a figurat începând din 1811 o țară a lui Sanikov la nord de arhipelagul Novosibirsk. În 1902, un explorator și-a pierdut chiar viața încercând să o găsească. Până în 1938, când expedițiile sovietice, organizate cu spărgătoare de gheață și aviatorii arctici, au dovedit că respectiva insulă nu există. În 1811, Iacov Sanikov văzuse o insulă de gheață. Lucrurile s-au petrecut în sens invers cu insula Bouvet, descoperită, după cum arătam, în Atlanticul de Sud cu prilejul căutării țării papagalilor, care figura pe hărți cu un semn de întrebare, deoarece vreme de 160 de ani nimeni n-a mai reușit să o găsească, să o regăsească, până în 1898, când expediția științifică de pe nava Valdivia îi dovedi existența, reabilitând memoria marelui navigator care a fost de Lozier. Și totuși Atlanticul de Sud se bucură de faima unei regiuni specializate în dispariții de insule. Insula Grand, de pildă, descoperită în 1675 de La Roche, n-a mai fost regăsită fiind ștearsă în 1820 de pe hărțile marine. Tot așa, insula Saxenberg, descoperită de olandezul Lindemann și vizitată de diferite nave în 1804 și 1816, a dispărut fără urmă. La fel s-a întâmplat în aceeași regiune cu insulele Thomson, Thomas și Dauerty. Că asemenea insulei efemere pot da loc la complicații, o dovedește istoria scurtă a insulei Ferdinandea, descoperită de o brigantină italiană la 18 iulie 1831, în apropiere de Sicilia. Două zile mai târziu, un grup de geologi germani debarca pe mica insulă, care măsura 200 metri diametru și avea în centrul ei un vulcan fumegând. La 2 august apărură câteva nave militare englezești care înălțară aici drapelul Marii Britanii, în ciuda protestelor ridicate de autoritățile siciliene. Nu s-a ajuns la un conflict diplomatic, deoarece 10 zile mai târziu, la 12 august, insula a început să descrească. Materia vulcanică se dilua în mare și, în scurt timp, dispăru cu totul. Șapte ani mai târziu, în aceeași regiune, apăru o altă insulă, al cărei vulcan se înălța până la 40 de metri deasupra nivelului mării. Englezii o botezară Graham, dar nu se mai grăbiră să o anexeze, căci înainte de sfârșitul anului, 1838, dispăru înghițită de apele mării. Se pare că, într-adevăr, vulcanologia este disciplina care are un cuvânt hotărâtor în explicarea apariției și dispariției unor insule, și nu este vorba întotdeauna de insule de dimensiuni reduse ca acelea din regiunea arhipelagului Santorin din Marea Egee sau din largul coastelor Siciliei. Arătam cum la 25 august 1883 erupția vulcanului de pe insula Cracatoa împreună cu valurile enorme, tsunami, măsurând până la 30 metri înălțime, a distrus trei sferturi din insula. În imediată apropiere au apărut atunci două insulițe, Steers Iceland și Kalmars Iceland. În aceeași regiune a apărut în 1886 insula Șoimului, lungă de 3 km și înaltă de 76 de metri, care a dispărut în 1913 ca să reapară în 1927 în jurul unui vulcan de peste 100 de metri în alțime. Cea mai impunătoare apariție de acest fel este, fără îndoială, insula Camiguen din arhipelagul Filipinelor. Ivită în 1871, trecută astăzi pe toate hărțile, are în centrul ei un munte înalt de 1627 de metri. În lumina celor de mai sus, nu se cuvine oare să reconsiderăm părerile noastre cu privire la așa zisele insule mitice Antilia, Brazil, Sfântul Brandon, și așa mai departe, să acordăm mai multă încredere a celor pasaje controversate dintre autorii vechi, Strabon, Pliniu, și așa mai departe, precum și datelor trecute în hărțile medievale. Poate că mențiunile din harta lui Pitigano 1367, și a lui Piri Reis, 1513, sunt exacte, și o insula Antilia a existat într-adevăr, cu atât mai mult cu cât Martin Beheim ne informează că o navă spaniolă a vizitat-o în 1414. Aceeași ipoteză este valabilă și pentru insula Sfântul Brandon, care începând cu o hartă din 1275, a figurat în lucrările cartografice vreme de trei veacuri aproape în același loc, la a apus de insulele Canare și pentru multe alte insule. Sunt întrebări la care deocamdată nu putem răspunde, dar nu este exclus ca într-un viitor nu prea îndepărtat arheologia submarină, o disciplină recentă care își îmbunătățește cu repeziciune mijloacele de investigație, să ne ofere la unele dintre aceste întrebări răspunsuri surprinzătoare.